З наказу князя зібралась Орденська Рада, до якої додали ще двох філософів та одного природознавця, що недавно вернувся з Північного полюса. Рада мала обміркувати, як найкраще приладнати стрічку зеленоплямистого тигра міністрові Ценобру. Щоб на таке важливе питання Раді вистачило сили, Усім її членам наказано вісім днів перед засіданням нічого не думати. А щоб той наказ виконати і водночас не занихаєти державної служби, їм належало робити рахунки. Вулиці перед палацом, де мало відбутися засідання Орденської ради, філософів та природознавця – були встелені товстим шаром соломи, щоб не гуркотіли під води і не заважали мудрим мужам. Заборонили також поблизу палацу бити в барабани, грати на музичних інструментах, а навіть голосно розмовляти. В самому палаці всі ходили на товстих повстяних підошвах і порозумівалися на мигах. Цілісіньких сім днів з раннього ранку до пізнього вечора тривало засідання, але кінця йому ще й не видно було. Князеві урвався терпець. Він раз по раз слав до них накази, що повинні ж вони, хай йому сто чертів, дійти нарешті якогось висновку. А нічого не помагало. Природознавець! Як лише міг досліджував синобирову природу, зміряв ширину й висоту горба на спині і дав Орденській Раді найдокладніші обрахунки. Він, власне, і запропонував нарешті покликати на засідання ще й театрального кравця. Хоч яка дивна була ця пропозиція, але в тому страху і скруті, в якому всі вони перебували, її прийняли одноголосно. Театральний кравець Добродій Кес був дуже спритний і хитрий чоловік. Як тільки члени ради розповіли йому про свою безвихідь, він переглянув обрахунки природознавця і вмить придумав, як найкраще почепити орденську стрічку, а саме на груди і на спину пришити певну кількість гудзиків і застібати на них стрічку. Усе владналося якнайкраще. Князь був захоплений і схвалив постанову Орденської ради запровадити кілька ступенів ордена зеленоплямистого тигра, залежно від кількості гудзиків, з якими будуть його давати. Наприклад, орден зеленоплямистого тигра з двома гудзиками, з трьома гудзиками і так далі. Міністр Цинобр. Отримав особливу нагороду, якої ніхто інший не смів домагатися – орден з двадцятьма діамантовими гудзиками, бо саме двадцять гудзиків і треба було до його чудернацької фігури. Крабець Кес отримав орден зеленоплямистого тигра з двома золотими гудзиками, але, незважаючи на його мудру вигадку. Князь мав його за поганого кравця і не хотів у нього одягатися. А все ж призначив дійсним таємним князівським грозкостюмером.